Ja, den här veckan har vi då sett eh, Akira, ja, ja. en animerad film. Eh, vi kommer till handlingen sen. Mm. Eh, de tappra som är här idag är jag, Tobias. Baba Ganoush, som är Ragnarsson. Adal. Ja, okej. Okay. Eh, ja, eh, filmen. Vi går väl igenom först handlingen då. Eh, mm. mm. Och ni får... <skratt> <skratt> ja, det är Jeppe. Ja, det Jeppe? Ja. Fråga man han har sett filmen, annars så kickar vi ut under det. Ja, det Finans! Hallå? <skratt> <skratt> ha du sett, har du sett filmen? Nej, jag har inte hunnit ja, Attra, ja. Ja. Då tar vi det nästa vecka <skratt> det, är, det, är, det är lugnt, det fick jag höra igår kväll Då tar vi det nästa vecka Ja, nej mm. Ni må... Ja, titta nu, så nu, ah, exakt ja. Vi hänger upp den nu man. Och, vi lägger på. Ja, det ska vi köra på. Vi vi, vi, vi, vi, vi det sen vad du blir film. Ja. Ja. Yes, då var vi handlingen. Den vi kan ju bara säga att den det utspelar sig i i Tokyo i framtiden 2019. Och den kom ju 88 så då var det ett ganska stort gap liksom. är ju väldigt... ja. Ja, eh, då var det ju liksom 30 år framåt eh, och efter tredje världskriget visst. Exakt. Exakt. Så man fick säga i början att det var som en, en, en bomb, som, eller en explosion i Tokyo mm. som mm. liksom ödelagde, ödelagde allt. Mm. Och nu 30 år senare så... Borde med, vad heter det? Neo-Tokyo? Ja, ja de kallar det, det Neo-Tokyo. Liksom. Det är en, en upp, nyutbyggnad av Tokyo. Mm. Toky, liksom. Och sen handlar det om ett motorcykelgäng som är... Det är väl som, vad ska man säga, är det någon revolution i, i staden? Liksom, att, eller vad fan är ja, grejen här? Ja, jag, jag allerede, varför, varför det var riots. varför det var så mycket riots. Det var ju uppenbarligen spiret. Var Men det var, barnen, var det inte att de kritiserade det här, att de la så jävla mycket pengar på, på de här nej. blå barnen och att de ville att de höll skulle lägga pengar på liksom ja, varför det ju visste inte. Det visste de kanske inte, nej. okej, okej. Okay, okay. Ja, det handlar om ett motorcykelgäng, typ, det fick man se i början också, så mycket, och... Om. Jag hade. Tetsu och Kanada. <laughs> Kanada och Tetso. De var väl de två där, alltså. Ja, Tetsu var väl som liten. Han var väl som lite. åt den här Kanada som var ledaren av MC-gänget han, liksom, han, han stod i av Exakt exakt. Ja och så. Får man se, är det någon, någon kille som springer med något barn som ser ganska blåaktigt ut Och så fattar man som inte riktigt det så eh, blir han typ, medans det är upplopp i staden mm. För vi är det också, mm. eh, Så jagar som militären honom mm. samtidigt, det där lilla barnet mm. eh, Och sen eh, samtidigt så har, är det någon motorcykeljakt mellan två gäng typ mm. En motorcykelgäng, man får ju följa liksom kanada och så som Rullar med sitt gäng liksom mm. um, Och uh, Så kraschar den här, en sätt så Kraschar mm. in i det här barnet Som ja. flyr um, Och så Blir <clears throat> han som kontakt med den där kibben mm, Och får som kraft. Och får någon kraft, liksom um, Ja Och sen så han utvecklar sig han längre utifrån det Det, precis, det är väl som grund det, det är, det är det Så tols det säga också, vi kanske inte sa det Men det är ju tekna, men det är ju liksom Manga stilen men det är ju inte liksom Spirited Away-manga Utan det är ju mer liksom Vuxen manga kan man väl säga men Det är ganska brutal. Exakt Det är, det är liksom inte såhär Det är ingen mysfilm så som, Vad heter han som gör Spirit? Det är ingen Jag är ju Exakt man, Jag tänkte jag först att det var en sån film Men den är ju mer Nej, det är, Vuxen det är Väldigt mm. visuellt Snygg Och mm. jävligt såhär eh, brutal också mm. Ja typ. Mm Verkligen och, ja, Hela filmen är mörk Ni och Tokyo är ju mm. inte ett härligt ställe Nej, det är nej, nej, nej, verkligen artistiskt. inte Det är jävligt dystert Okej, okay, eh, nu har han igen Ska vi ta betygsrunda, vi en betygsrunda? Mm. Ja, jävlar Vem börjar då? Axel börjar börja. eh, Ska jag säga varför också? Eller? Nej, nej, vi är tar bara betygrunda som motiverar vi efter Ja, mm. ah, alltså efter att sett klart den så tyckte jag som att jag var OK, men sen har jag läst lite om den också efteråt, och därför tycker jag att den är bättre nu. Det är exakt samma som för alla gånger för mig, att jag inte vet om jag ska sätta en 3 eller 4, så därför sätter jag en svag 4. Oh, du ville ändå 4 där, en ja vi Inne in lite samma som dig. Först var jag... Ja, nej men okej, jag har sett en tre Jag ser dock också en 3. Jag, jag, jag står mellan två och en fyra. Ja, och fyra. Ja, jag är lite mer i det egentligen också, men jag, jag har oh, tänkt inte ja. Den är ju konstigt. Vi mm. ska break down. Ja, och det reser framåt Men då vet jag inte... Jag, jag säger ju en 3. Mm. Mm. Mm. Ja, men... Säkert. Ja. <laughs> men då går vi på positiva och negativa saker i filmen. Vi kan ju ta positiv först och så går vi på negativ sen. Ja, men vi kör ganska brief. Alltså. Ja, men, men varför man tyckte det var bra och var liksom motiverad lite grann. Ja sitt betyg också. Mm. Eh, jag, jag tycker jag är ändå deep down inside manganar We know. Eh, så därför så blir den ju direkt bättre dels av det istället för den hade varit typ animerade datorgjord. Ehm sen var den, den här är riktigt jävla snygg, snygg också, mm. som så här handmålade mm. scen eller vad heter det, Staden, här bilden på staden sen. och är där. Mm. Eh, och sen gillar jag, gillar miljön också. Jag gillar ändå när det är så här postapokaliptis på något sätt, eller vad fan man ska säga. Jo, men mm. det är. Sådana filmer eh. Och sen vet för den är det är jävligt konstig handling, men mm. den eh, på något sätt känns som att den är smart. <laughs> mm, det tror jag eh. Ja. Jag är inte helt säker varför men jag hoppas att någon kan berätta för mig. Mm. Ja. Eh. Jag är ju lite som Acker. Liksom. Jag diggar ju Manga och anime Men jag hade Jag blev överraskad när jag såg filmen Jag kom in med lite andra förhoppningar i den Om ni kommer ihåg framsidan så är det så Det är en helt vit framsida Och så är det bara, bara Bara, bara Kanada som står där i en röd jävla outfit och så ja, motcykel, motcykel såhär helt röd. Ja. Så jag tänkte mig mer, ni jag spelar Mirror's Edge va? Ja, jag vet vad det är. Alltså, så tänkte jag mig, ljus ljust allting, såhär så långt mer längre in i framtiden. Ja. Och att det var så här, ljust och jävligt högteknologiskt och så mm. hade han en jävla superbike och sådär. Det, det var lite så jag såg det fram till mig. Ja, och så blev det mer så här, som du, sa, jävligt mörkt. Ja annat och jag tycker om det också. Så det var som inte så stort. Men det var som riktigt i början. Vad fan det var inte det här? Jag såg ju fram emot riktigt. Mm. Men som du sa, jävligt snyggt. Alltså, animationer och sånt. Alltså, de ja, har exakt. ju detalj, detaljrikedomen i filmen. är ju Helt underbart liksom. mm. Trots att den är från 88 liksom. Mm. Det var ju läst lite om att det var ganska revolutionerande liksom, hur hur liksom allt det rör sig. Att Aha. många liksom tecknade så bakgrunderna är så mm. ofta väldigt statiska mm. men det väldigt så här, i, jag vet inte hur många som märkte det men i bakgrunden så här, saker som mm. rör sig mm. och liksom, mm. eh, när de liksom ja, men springer upp för i det så rör sig liksom <coughs> det som alltså klättrar på staketen och någonting så ser man tydligt att allt liksom är interaktivt med, med mm. karaktärerna så tyckte jag var nice. Mm. Eh, ja jag vet inte, jag hade ju, man hade liksom lite svårt att komma in i handlingen Varför det Vad var, var som var grejen med filmen inte. Eh, Men jag tyckte att eh, Att slutet var ganska Ganska bra, det lämnade ju många så här, Frågetecken, men man fick som ändå lite eh, Lite förklaring Trots att det var ganska mycket så här, Vad fan som hände mm. eh, Ja Bra Jan. Ja Uh, ja, måste jag måste öppna mig och säga att jag är inte lika stort fan som Tobbe och, och Bomb Men alltså jag är lite mer så här, jag kan tycka, jag tycker ofta att, jag tycker ju de här Spirit är jag Way och jag tycker de är svinbra mm. Men jag tycker alltid det är lite motigt uh, att börja se dem, alltså det är inte så svårt att förklara det, men förstå när vi är vissa genrer har man ju ja, liksom Jag nej. kan tycka att de är asbra, samma sak med typ zombiefilmer, mm. eller skräckfilmer, jag kan tycka att de är asbra men det känns alltid lite tungt att börja se det. Mm. Uh, och så är det allt för mig, så därför måste det ju, den vara bra liksom Och jag tyckte, alltså jag älskar det början, den här från början Alltså settingen, alltså posta på Google, det gillar jag verkligen Och så gillar jag, alltså mc Gäng, alltså gäng i allmänhet Våldsgäng, det är ju det bästa, mm. vet eh, Och de här clownerna, tyckte, ja, det så jävla kul cool, tycker jag verkligen i början eh, Och som sagt, det var ju bra ritat För liksom, det jag tänkte på mycket är liksom att Den håller ju så pass bra för att det var från 98 För det är som, den är ändå väl ändå lite sci-fi kan man ändå säga Men liksom ja. gammal sci-fi kan ju ha jävligt trist alltså Det kan ju se ut som stryk mm. Men det som att det är så finns det liksom inga, inga begränsningar De kan göra vad fan som helst Och det så jag. tyckte jag blev sjukt cool. För jag tänk om den här hade varit liksom otecknad Då hade den ju sett ut som skit verkligen Så det tyckte jag, det tyckte jag också väldigt bra Att den har hållit så bra liksom Mm, ja uh. oh. Perfekt vad mm. Skulle vi säga det positiva nu eller oh. mm ja säger mm, så vi har det vi har gjort det så ja men då det som drar upp betyget det som, det som drar upp betyget från en tvåa heter är, är, är att man jag sitter fortfarande under vad fan den handlar om Den är ju fan nästan på något sätt. Och jag vet inte vad men men, men den är, man, man, tänker, man får, den får bara tänka mycket vilket det är, jag älskar. Jag håller med jag fatt, alltså det känns som man det är lite som do the right thing så det det är som man, man, man förstår ju liksom allting att det är något djup och det är något med det. det man inte är tydligt nog för man ska vara alltså jag känner mig för korkad ibland för att liksom Ta in det, förstår du du menar? Ja. Det känns som att det speglar typ någon så här, eller världskiga men jag fattar, förlåt den ska inte gå in på det men... Nej men du vet, vet egentligen att om de, de hade något, om de hade något, om de själv vet vad som är tanken med vad vad som är slutet, om man tar Inception, alltså. vad är en dröm eller inte? De, har, mm. de kanske har valt att det inte ska vara så, att, att, att det är den egna reflektionen som... Lite som tolk, mm. Ja. ja Ja, men precis. nej precis jag vet inte om och, och, jag vet inte vad vad vad de vad de syftar på det blev det blev både det, det, det blev både lite frustrerad på men jag har också ganska skött att det var liksom uh, man, man, och, och så sen så och, och, jag älskar faktiskt hur, hur den är tecknad liksom. jag är inte inget jag Ball, men annars har jag inte kons, konsumerat nej, mycket nej. Varken tecknade eller, eller liksom manga och sånt filmer men men typ den här Alltså Psykedeliska scenerna när liksom börjar, de här monstren börjar komma liksom Bara krypa upp för sängen mm. Och sen kommer liksom mm. Det blir ju, ju så jävla bra och, och det hade ju aldrig funkat i en, i en vanlig God. film Så Nej. den här är att tycker jag blir mm, och bara, Det fanns, det, det och bara, i, i, i slutet när han blir, när han blir en jävla är Jag tänker bara va fan, men det är ändå ascoolt <laughs> Det är ju klassiskt anime att de ja, den är cool, de var cool. Ljud, det, det tycker jag är viktigt, det, det tycker jag är bra på i mm. filmen. Den är cool som mm. fan mm. Och så är det korta, små stunsor av, av jättehögt ljud jag Tänkte bara boom mm. så här så, just, mm, ja. helt coolt. Ja, Det kan man det, det, det var ju väldigt effektfullt soundtrack mm, mm, mm. Det, var, det var ju knappt någon musik in, så. Nej, inga instrument Det var mycket trummor, trummor och, sen, och mycket bara så här ljud Höverljud mm. Jag såg det mig, typ att det var 10 typ, personer som dunkade du på skor och Ja, men Vad sen såg så tyckte att det var jag gillar, vet du, att den, alltså, den här Uprising, även fast det är, det är gjort ofta, men det, det, det var ganska bra med oss som sitter de där, så i klassrummet mm. liksom, Och liksom den, den sortens, det som pågick i bakgrunden med att det var liksom, så, ja, Uprising, mm. det gillade jag eh, Ska vi, vi, ska gå och hämta kaffet snabbt mm. ja. Det. ja det, gör det även nu på negativa. Mm, ja, vi börjar komma. Vi, vi börjar nu. Akka är klart. Men Akka har ju till positiva. Ja men han sitter negativa. Ja, jag har ju sett. det ändå uh, lite mer men... alltså, ja, det finns här. Det är bara ta. Yeah. Jag kan ta när du kurs. Okej, okay. okay, Arie. Kicket. Varför är ingen femma? Uh, ja... Det är väl på grund av handlingen och att den är så jävla flummig också. Det är, det är både positivt men det är också, det gör det väl också negativt. Om man ser en, en film som är svår liksom, och så fattar man den direkt. Då är, då är det ofta en femma typ, insekten. Mm. Eller den inte den. att det är, ska det, man? det känns som att man fattar den. Mm. Då, då känner man sig jävla smart. <laughs> man får en bra eh, känsla. Och det gjorde man ju inte med den här. Nej. Var det var som bara, fuck. Mm. Mm. precis. Eh, så det är väl mest därför jag till en femma Och jag är som liksom bara en svag Vad fan det har hänt med Snape the fuck mem <laughs> Är den borta? Alla borta Ja, det är den bästa det var fan. Ja, men det, det är väl typ det. Ja. Eh, Intressant att För alla ni såg det på japanska liksom. mm. Mm. Eh, Jag såg det på med tal. Mm. Eh, och eh, vissa karaktärer var ganska Alltså gjorde ju sitt jobb liksom. Men vissa var Alltså subpar, det var dåligt, riktigt att man, det tog ur den i filmen mm, lite grann mm. eh, Det tyckte jag var sekt när jag såg den mm. eh, Nästan så att jag ville se den igen på japanska liksom, mm. för att se den, Alltså som mm. du sa, man fattar mm. inte så mycket då kan du liksom se den igen Fast ja, frågan är om den håller oss, Eller, ja kanske, det är lite både och eh, Men det var drog ner lite grann alltså, man tappar, alltså, om man börjar tänka på att fan, den här den här är dålig, liksom. mm. Så, fan det där ju helt löjligt, det tar ju ur nu, filmen på något sätt. Mm. Ehm, och sen efter jag hade sett den, då var det som fan var det här en bra film eller var det en dålig film, och, vad man skulle kunna tänka. Ehm, en, ja. Får jag flika in med eller är du kvar? Jag klickar ja, på. Ehm, att det, det är också som du, som du sa där med språk, att det var på japanska med engelskt text gjorde det att ibland var det svårt att förstå vad pratade om. Ofta var det många scener där det var så här mycket, mycket komplicerade, komplicerade ord liksom, och när typ snackade politik och sånt där då var det ändå, då hade jag i alla fall svårt att hänga med. Mm. Mm. Jag håller med, jag tycker det. att japanska kan bli lite klurigt också. Jag förstår alltså, <laughs> verkligen inte, alltså inte ett jävla ord. men man känner de... som ganska snabbt i dialogen. Mm. Så att jag tror att jag, jag är sugen på att läsa manga, men det är väl svårt att ta på. Och jag tror att jag skulle tycka att den var helt mycket bättre om man fick göra det. För då är det så mycket lättare att hänga med. Jag får höra e då? Man får ta steg i sitt eget tempo liksom. Jaha, mm. att den finns i man. Ja, ja. i serieform. Ja. Finns den? Ja. Mm. E plus att den är mycket längre då. Då är vi, vissa grejer som är var luddigt i förklarar e Förklaras mycket djupare i Och så mm. Typ så här energin, vad fan det är för någonting liksom. Och sånt där. Mm. Förlåt. E Alltså, anime det är alltså manga på film. Ja, ah, exakt. Jaha, ja, det här det är anime. anime. anime det, det, det, manga det, det, är det, det, det man ritar. Manga det är en, en serie, en komik. Okej, okay, men då sa de att jag är inget anime-fan. <laughs> <laughs> så det var lite. lite, lite. Sen är det ju som. Man ser ju inte så många sådana här filmer liksom som man har som svårt att och referera till någonting mm. också. Mm. För men det, det kan ju vara bra, bra också. Man refererar ju till andra liksom vanliga filmer också, mm. men du får ju som en man vill ju som liksom ändå ja, som du sagt det, det kan både vara positivt För det, är, ju det man har inte man har inte så som eftersom men typ den här vad heter den hieromais saker heter den. Mm. Mm. Då kan man ju jämföra inom hans verk för jo. det är ju som ändå samma schangler så det är lättare att se när bra dåligt men det här. Bild. Det här är ju som liksom, vad fan, man har aldrig sett nå liknande. Det är ju actionfilm, actionanime liksom. Jo, men Och så var det lite mina förväntningar som, som liksom, det störde också Jag var ju som inte jättenegativt överraskad utan det var som bara, okej okay, nu är det en sån här film istället Men jag hade liksom en annan mm. en annan bild av vad filmen skulle vara Så det blev så. Mm. så Jag Ja, bra så eh, Ja, ni vet ju hur jag är Men när jag, alltså jag tyckte först i början, alltså tyckte jag verkligen var svimbra Alltså jag älskade mc inget allt det där de fick, alltså skolan var så jävla slitna. Så alltså, det var ju getto Fast det är Asien Det är inte liksom Det är inte mitt favoritsgetto Men alla getton är ju getton Så jag älskar det ju verkligen eh, Sen är ja, Alltså jag har ju dock problem med saker saker Alltså jag tyckte det barkade ju för mycket Alltså jag, jag, jag, jag gillar inte Alltså när eh, Alltså jag, jag, jag har svårt för liksom Overkliga saker i en verklig värld Det här var ju i för sig En framtidsvärld Men jag kan ändå tycka att det är bedriv Alltså typ Elisim och sånt kan jag också tycka är bedrigt alltså jag vill att det ska verkligen vara liksom Game of Thrones alltså Då tycker jag inte heller att det är bra Alltså blir det för mycket fantasy För mycket väsen Då kan jag inte köpa det För då blir det som Då finns det så inga gränser På hur open någonting kan vara mm. Mm. Det, är som, det är som det jag tycker är sämst Om Sagan om ringen det är ju de här gröna spökena, mm. förstår ni vad jag menar med det? Mm. Mm. Mm. Och Game of Thrones, det där svarta jävla varelsen, det tycker jag, alltså liksom White Walkers är okej okay, mm. Men när det blir så här OP, va, alltså liksom krafter och sånt, det är jag svårt för det, för jag tycker mm. som att det är svårt att sätta ribban mm. Och det tycker jag med Avengers och sånt också, särskilt när det blir i en, i en vanlig värld tycker jag, Då tycker jag att det, det gillar absolut inte, så jag hade hellre sett att den var liksom Politiskt, alltså rakt igenom. Alltså man, man skalar bort helt och mm. Så tycker jag med många filmer, tycker jag tycker med Pans labyrint också. Och folk tycker säkert emot, mig, men det är bara så det ja. känns. Som min farfar brukar säga, jag gillar inte Oknud. Men, eh, annars tyckte jag det var bra. Mm. Ja. Vet, det inte, var någonting mer mm. jag tänkte på? Förlåt på jag på nu. negativa saker nu. Ja, eh, inte gillar det. Det var någonting jag tänkte på. Jag kommer se på det sen Men det var det jag hade Top mind i alla fall Det var det som drog ner den för mig Hade det liksom varit fortsatt i samma miljö Och samma liksom story Att det kan vara liksom Uppror att de var less på samhället och allting, Fast de hade skalat bort Det är hade tittat det var mycket bättre Alltså en actionfilm Fast det en actionfilm Inte en massa hokus pokus Jag tycker Jag kan tänka mig att Det är lätt gjort det är väl det som händer när man gör då Man kan man ha frihetsgrydda, då väljer man att göra sjuka grejer också på något sätt. Mm. För det mm. men alltså den, den här är ju, det är ju en klassisk anime. Alltså det jo, precis. De det, flesta det. anime ser ut så. Precis, jo, men precis. Och då, och, då blir det, och då När man har helt frihetsgrydda, då gör man ju saker man inte kan göra i en vanlig film på något sätt. Så. Och Då är det, det är mycket lättare att göra de oväckliga grejerna. Mm. Uh. Men men man kan kunna man kan undan den då. Alltså den här psykedeliska scenen i sängen det Ja det, det, det tycker var, jag är svårt. Det var ju bara ens huvud på något sätt. Det, alltså, det är inte det jag menar jag men inte att bara nej, det bara som drama nej, nej. genom hela filmen nej, men jag menar nej, nej. liksom att jo. jo, jag har det. Jag kan ha svårt ibland när det blir så här alltså bara spårade grejer. Mm. Jag tycker att det spårar ut för mycket för det blir som så sjukt efter det jag händer som mm. inte med. Mm. För det, efter, i början var det som ganska lugnt men sen när de Alltså det var ju som liksom en jakt med han hur länge som helst och det sitter bara spåra mer och mer och mer och med. Och, mm. ja, och jag jag tyckte att jag tyckte att jag hade, var för dåliga karaktärer jag, jag brydde mig inte om. Jag brydde mig inte om typ så egentligen. Nej, jag, jag, inte jag. Jag, jag kanada är en del men ändå inte så mycket. Jag, inte, jag tyckte att deras Sen i slutet fick man ändå se lite av deras vänskap och drömmen. Men då var liksom hade ju det, jag hade insett att allt skulle gå till helvetet. Mm. Mm. Liksom, liksom, och det där, då, det var nog därför den lutade mot en tvåa, för, mm. jag, för jag, jag brydde mig sig inte om vad som mm. hände egentligen. Eh, jag, jag, ja och det är ju det stora mm. Det där är intressant det, är sådär, det har du tyckt om många Alla, alla filmer Visst ja. ja, är det Men det är, det är viktigt Jag har som inte tänkt på det Men nu när du säger liksom, Karaktärerna var ju som liksom inte så Men det tycker jag nästan har varit Alla filmer har ja. Det har ju inte mm. varit någon, Man har inte haft Supermycket sympati för någon Och det är klart Och sen det blir ju också fel, För då är det ju lätt Att göra en film Där man bara får sympati För en kille. Det blir inte bra Att vara där för nej, men, nej, men, jag förstår Men Och sen så, och, ja, Med, med Japan tal så var den bra men det var inte ibland tyckte jag också att det blev lite samma. Det så. <laughs> Immast skriket då även. Den... <laughs> alltså det var alltså det är helt stappigt mycket sånt där. Ja, och, och, och även fast det inte var alltså, så, bara när de bara skrek ord så blev det ganska så alltså, det var ju väldigt skriket då och ganska så ja. så ju anime också. Ja jo och det är klart och det, så, det får man det får man lära är det är nytt så det ju något svårt. Ja, men, det, men det var ändå en spännande film att Det var mycket lätt för mig fall, och för det också kan jag tänka. Mm, ja, jag jag började tänka på det också när jag pratade om det där att jag, jag, man visste som aldrig hur karaktären skulle reagera för att de var så här jävligt olika men vi brydde alla alltid om att folk dog och så och så. Mm. Det var jävligt ja. konstigt. Mm. Typ så här Kanada. han hade inga problem med att börja döda Tetsu sen när han liksom skulle börja göra det. Nej, precis. Han ha mm, ja. det, det, det, det, måste... var så här att driva med när de slog såhär. Tetsu, du är så jävla mes, för Jag har jag alltid tagit hand om alltså, det? Alltså jag tyckte det var, det var jävligt plock. kom... Mm. Alltså, blev, blev Tetsu, blev han ond för att han hade det där i sig eller var han ond för Alltså var han liksom fast han hade krafter? Han, han blev ju svinond. Alltså, alltså. mm. mm. ska, vi, ska vi djupdyka i vilka fan vad krafterna var för någonting? Ja, men absolut. Jag har ju kommit förbi på ett bara... Jag hittade en, en, en, en mm. avsbra ja, diskussionstrupp i en webb med en stubbe som hade, hade läst många flera gånger och mm. sett filmen. Mm. Mm. Och då var det liksom alla frågor som man, mm. man undrade över besvarade han typ. Jag kommer inte ihåg att, mm. men energin var förklar sig inte jättetydligt som då men tydligen får man veta i mangan att det är så att alltså energin det, det ser ju de i filmen att alla alla finns människor har alla. En, mm. Ja, mm. men att man måste veta hur man ska ligga liksom, mm. mm. ganska mm. mm. klassiskt ah, ja men precis mm. och då tydligen är det, var det så att eh, den upptäcktes att den fanns på 60-talet redan typ. Mm. och sen. Forskare sen var det forskare som började försöka trigga igången i djur först. Typ. Mm. Och sen kom det den här jävla CP-forskaren som var med i filmen också. Eller han som, han som mätte på den här jävla... Ja, English. alltså han... Ja, ja, så ja. Ja. han var ja. sjukt kontroversiellt för att han experimenterade allt med människor. Mm. Det såg man ju faktiskt. Eh, en grej som jag... De snackar ju om eh, Subject 24 Subject 25 mm. Subject 26 Och mm. 28 Eller vad det var mm. eh, Jag tänkte på liksom, Vilka var För de var ju bara fyra stycken mm. Eller eh, Akira Var ju som ingen mm. men, mm. men de var tre stycken Alla innan då Det måste ju mm. funnits en Subject 1 2 3 4 5 De måste ju mm. ha dött mm. Eller, mm. eller någonting mm. liksom. det, det hade de gjort Tidigare så att att de gjorde så här äh, jättemånga grejer som felade när de skulle få igång den här energin. Mm. Det var därför ha, en av dem satt i rullstol också för att han hade blivit skadad av alla experiment. Mm. Jaha, det typ för, Så det var typ så här att de skickade in typ salt patroner i hjärnan och sånt där, jättemånga dog. Men det var barn var som de hade tagit ja. från det barnhemmen eller? Ja, exakt. De tog barn också för att de inte skulle, som eftersom att så var de ganska gammal när han fick energin. Och då var han inte lika lätt att få liksom medgörlig. De där barnen har blivit som raised att de ska vara lugna liksom och göra de så. Det är som, som Stars, he's too old. <laughs> mm. <laughs> no, <laughs> det, han är slullösa. Det är Och tydligen var det så också att de, alla de, de där tre andra blåa små kidsen mm. Mm. de kan bli lika starka som Akira och Tetsu om de vill men de håller tillbaka för de vet att det är så farligt inte kan kontrollera. Men det förstår man väl mm. nästan mm. lite också, mm. det, det antyder de väl. Och Akira var ju en av de unga ungarna också mm. Men han hade inte Han hade liksom inte kunnat kontrollera sin kraft Så att han hade blivit starkare och starkare att han bara exploderat Var det explosionen i början? Ja, ah, exakt mm. så Det där tycker jag Det, hade man kunnat, det där har jag sett förklara allt mycket mer Men det tycker jag man hade kunnat förklara bättre i mm. filmen För det mm. drar fattar ingenting av mm. Nej uh, så det, var han, så det var han som slog ut Tokyo i början? Ja exakt Men mm. ja. ja, typ. det hände väl samma sak på slutet nu? Då slog väl ja, typ. Tetsu ut Tokyo? Ja mm. typ igen. Mm. Mm. Uh, ja, det var inte Tetsu som, som gjorde det där igen nu. Nej det var Akira Han var på Tokyo. väg och blev lika stark som Akira mm. uh, Men då, varför kom? Uh. var därför han blev den där hela bollen Sen han, ha han, med? Tappade, han tappade kontrollen över kraften mm. Ja just, uh, så det, just det Tydligen så triggades det igång Av att när han blev skjuten i armen mm. För så, så, länge, så länge han hade sin egna kropp nu i alla fumet, mm. då kunde han ändå styra sin kropp själv. Mm. Men när han tappade sin arm, då byggde kraften för den strävade att det var komplit, liksom. Och så, så Då tog det en massa så här. Skrot på byggde annan och så kunde han inte styra sin annu. Mm. Så det var därför den började så här växa och hålla på. Ja. Den, tog honom. Ja. Alltså den började skjuta ut den här sen. Mm. Och sen blev det ju den där klumpen så att den skulle börja absorbera mm. grejer så att den till slut skulle kunna explodera. Så där. Ja. Men det var ju dock också alltså. Eller all den där klumpen, det var ju mänskliga. Det kom ju ut så här fötter och händer ja, och utvecklade. Mm. Det var jävligt äckligt fan, det var. En mun som 28, ja. ja exakt generalen. Och det var därför de där tre kidsen. Det var de som väckte Akira då för att han, de visste att han var starkare än Tetsu. Mm. Så det var därför de åkte dit och började så här skicka sin energi på hand. Aj, Eller vad fan, aj, de det, Ja visst, de satt de, mm, ju. Ja, mm. Jag tycker man hade kunnat förklara det mycket bättre. Så om, om det finns en där bra förklaring det tycker jag. Ja, det hade de ju kunnat göra jättelätt genom att mm. bara säga att vi måste väcka Akira. Typ. Mm. Men man får inte göra det för tydligt sällan mm. men man kan ändå göra det snyggt. Mm. Vad, var det, vad var det för något de förklarade i vilken film var det som vi såg som inte var snyggt? bara i uh, falling down att det inte var det var ju nånt asskitsamma, ah, men det var nånti de liksom förklarade som inte var alls tydligt och de här med dottern? jag ah, skit samma ja men förutom att man vill lite skriva in på näsan men men det det, det sker inte... Ja, nästan än. Mm. mm. Ska vi disk fortsätta diskutera på slutet vad som händer där egentligen? Alltså, ja. För han, han blir ju... V vad han ska göra, han ska... Alltså, tätt så att han tappar ju kontrollen i slutet. Ja. Mm. Och då blir då, han ju sig själv ändå mm. mm. och ropar efter hjälp från Kanada. liksom. så jag, ge det där, kill. Ja, exakt. Bara, du måste ta ut henne och hjälp mig. till mm. mm. Och då Akira, han spränger sig själv medvetet den här gången för att han ska kunna stoppa Ja just det är Akira som gör ja. där igen Det är Akira som blir den där vita grejen igen Men är han inte ond eller? Uh, nej det är han inte uh, han, kan, han kan som bara inte Han är så jävla stark så att han Det mm. är uh, därför man är så rädda för honom uh, mm. Så, så då, så då, då, då, då, då de, de då Väcker honom på något sätt mm. Även fastän han var då låg i de här Experimentgrejerna så, ja. så finns han Ja exakt ja. Och då växer han och så, och så, då, så då är det han som blir den här vita bollen som exploderar Och absorberar det tätt så att på ska försvinna mm. mm. Och så får ju Kanada det där föra in i den där skiten också mm. ja. och, mm. och de här tre barnen följer ja. efter För att, för att rätta ja, Det tyckte jag var så jävla fint så. Ja, ja. Mm. Vad var det sa? Vad var det sa den här tjejen? Eller vad var det hon sa? Oh. Nej, vad var det? Det var ju så jävla fint Det är inte hans fel, det var, var det? Något sånt där oh. Oh. Fan, det, det, det tänkte jag på vad hon sa Ni kom jag ihåg det Men, men jag, jag tyckte också att det här var bland de första sä, sakerna som, som kändes som att det betydde något så det blev mm. nästan konstigt att de sa det också mm. Det blev som att det här var man inte beredd berätt, men det, jag, det var asfint Jag tyckte det var nästan rörd när hon sa att det var något så här. Bara. Att han inte var eller vänner, att det inte är han som gjort att det blir vänner ja. eh, Och sen eh, liksom, eh, de far in i den här skiten. Och så säger mm. ju eh, något av barnen. Jag skriver someday we, we ought to be able to. Jag eh, Because it has already begun. Mm. Mm. Eh, och jag googlade det mm. och det var ja. så mycket så här typ. Eh, alltså typ, no någon gång i framtiden kanske vi kan liksom hantera den här kraften som... Som vi har i oss. Mm. Eh, because it has already begun. Det förstod jag inte riktigt då, Nej. Alltså, vad de menar med det. Men det är väl att. Ja, alltså jag ser henne. Men det var ju jättekonstigt det. Det sa de ju, och sen så i slutet så säger han: I am Tetsuo mm. eh, var Så det var det. Vad är det? Tetsuo, som en som tetsuo, tetsuo det? säger: I am Tetsuo mm. Det är det sista som säger. När mm. man säger att Kaneda har kommit ur den där skiten. Mm. Och så säger han: I am Tetsu. Eh, och vad menar han med det liksom? det stod i en artikel jag kommer inte att ha Vad fan vet du det? Nej, jag, alltså jag jag, liksom, jag fattade inte det liksom Nej, det jag googlade jätt... upp det så jag har ju som. Mm. Eh, det jag läste om det är att om att många säger att, att han skapar, eh, alltså att det blir som en typ att han skapar ett eget universum eh, med det där, jag, jag vet inte att han blir någon form av gud. På samma sätt som man Blev blir någon form av gud. Mm. Att sätts så blir ja. Att så blir en gud i typen. För de, det var ju just det. det, var det. Eh, den här forskaren, mm. eller mm. vetenskapsmannen han snackade om något om, om Big Bang. Att, det, mm. att, att de här Han kollade på sin maskin som skriver ut de där, där mm. grena. Han säger att det här liknar mm. krafter från den första. Första punkten i det universum Jag vet om han sa Big Bang Det här är samma energi som Big Bang Ja men som liksom, mm. Och sen Ja men typ att han skapar ett nytt universum Där han är Gud liksom. och så inte Det var det, det jag läste men det var. Ja, det var men. Tydligen så är varje sådan där smäll Skapar ett nytt universum För att det är typ som en, en Big Bang ja. Men det är lagd dock för att jorden är fortfarande kvar liksom. det, det är lite konstigt ja. Men tydligen så blir det ett nytt universum då Ja. Så de ska som börja om från början där, efter explosionen. Men det jag tänkte på också... Vad det, det vi sa Det var så vi såg det för länge sedan. Men det var ju... Vi sa de någonting om, om att om, om alla som har makt blir onda. Nej men jag ska komma ihåg. Det var någonting åt det hållet att... Den som har makt vill ha mer makt. Eller fan, alltså är det någon som kommer ihåg Nej. vad jag menar? Nej. Det kan jag vara ute cykla. Det kanske, det kanske var en annan. Ja. Det jag tyckte var drygt som inte jag lyckades förstå dock var ju alltså motståndsrörelsen rebellerna mm. med vad heter hon Kaj nej hon K, det? någonting ja. eh, var de onda eller goda goda för att eller... deras ledare var ju ond alltså han som dog av hjärtinfarkt mm, men de var ju jag tycker en av de var goda eller? ja alltså de, de menade ju ingenting illa med det men vad var det var de lurade av han, han, han det, att det han var... skulle få makt typ, han skulle försöka sno ja. en sån där unge typ mm. ja, ja, ja, det, men, ja, det lär, för att stoppa heller. Äh, men De trodde väl det, men hans, hans eh, åsikt var väl inte det. Han ville väl gynna någonting själv av det, men de, ja. han, jag, han gav väl dem någon sorts access, för han var väl någon, någon hotshot, eller han var väl någon jag fick det Så det var väl man det. De utnyttjade väl varandra, jag Man förstod ju inte riktigt vad motståndsrörelsen Nej. Nej. pekade på, eller vad de liksom var... Med det. För jag, jag tolkade det som så att de trodde att det var för en god sak, men egentligen så var det för en dålig sak. Det tror jag också. Och han fattade ju inte varför han blev skjuten av han. Nej. Sen, nej, nej men precis. Ja. Eh, Dock var ju Colonel, ah. alltså den här generalen. Han var schysst. Ja. Han, han var ju en skön karaktär. Mm. Mm. Man tyckte, han, han tyckte man ju ja. jag, jag, ja. jag tycker han var favoriten. Ja. För, han var ju Osnä, han var barnen också. Ja, men precis. Eh, men i början tyckte mm. man var dryg. Men ja, alltså, jag tänkte bara, är det någon, vad fan, var det någon parallell till andra världskriget något med det? Det måste, eller måste vi vara, ha med, med krigshistoria? Känns det inte som det? Ja. Är det inte det? Ja. ja. Jag uppfattar inte det, men det kändes som att det var... Att, ja, vad heter det så någon när jag snackade om tolken, om det så annan sån Nej men vet du vad jag menar? Ja, det, men men det men, liksom men. speglar någonting som hänt i sam... Och tolken var noga med att det gjorde det, det gör det inte liksom. Men, men många hävdar att det gör det, alltså, jag, jag kände att det var någon sån koppling. Jo, många, eller, många... Jag läste att det var typ om Panto Pandoras box. Mm. Det vet man ju inte så mycket om egentligen, men det finns ju en, det är en mytisk historia liksom, om mm. Pandoras box. Att det var någon, något sånt också. en hemlig kraft i Akira. Mm. Eh, lite så, så und undan gömd. om man öppnar den så så går, går allt åt helvete. Ja. Liksom, att... inte, så den, den hade ju helt klart... Någon, men det känner jag också liksom. Man är lite obildad i det. Jag, vet, man, jag känner, jag har känna mig det mycket. Man märker, jag tycker alla, alla tre filmer vi har sett. Då har man märkt att det finns, eller inte, kanske får inte få någon där kanske. Men att framförallt den här. Man har ju känt så jävla tydligt så här, bara att det är någon sorts typ, här, satir Storting. eller parallell eller så här. Att man på något sätt, men man är för, jag är för dum för att kunna ta in det. Och så tycker jag, jag med typ GTA 5 också Jag fattar att de driver med allting Men jag förstår som inte liksom Exakt vad deras åsikter är mm. Men tror du inte att det kan vara så att du vill Att det ska vara en parallell så därför känner du att det finns en Okej okay, men, men typ Elysium var ju, Det var ju en tydlig parallell Ja, det var det. Men det, den tänkte jag alltså vad var han, den parallellen ni kanske kollade för mig. Här. Men det var ju det var ju att liksom de alla de fattiga bodde kvar på jorden i LA och det var så här jävla kåkstad typ så mm. post, det var också på det men Nej, de rika just. bodde på näva typ, det måne. det. var tjuven helt som helst mm, och de hade all energi liksom och sådär, De kunde de, de hade allting med de och de Och det var ju, det, det var ju liksom Visar ju på att liksom, så är det i världen också Att liksom majoriteten av människor av Folket har ah, ju mm, som mm. fan Och vi rika lever på att liksom, mm. vi tar upp Alla resurser liksom, ah, i, till oss själva Så det var ju snyggt liksom. mm. Men det är ju tydligt Men jag känner Jag tycker ofta det känns som att det finns några Jo Och det är, Men sen, sen så är det ju en helt annan Det är, en, det är en, kommer från en annan filmkultur än, än den vi är vana Så, håller, ja. så vi ser så det, de, de, de, de kan ju syfta på många andra saker Som vi bara inte, alltså, som inte som vi inte mm. har en aning om Eller liksom, på saker i Japan ja. eller, eller sådär så jag, fick, jag fick först lite här: Hiroshima-vibbar När det spränder såna ton Jag tror det skulle vara någonting. men men Fan jag känner mig korkad Det här avsnittet i apologize. Mm. Nej, men det hade laddat ner filmen. Ja, det är intressant alltså riktigt. Men det är väl det är väl öppen för olika tolkningar. Mm, men om jag får man fått att gå till eh, de här varför var barnen varför var de så, såg de så gamla ut? Varför var för att de hade de... Men så, var... de, och de, så de det blev var... inte större fysiskt utan hur det blev. De var, men ja, de var det... väl ganska gamla. Också. De var gamla i sinnet. Ja, de, ja, de hade väl levt länge framförallt. Så de ble... Men de kropparna växte väl inte för att de var så experimenterade. Betyder det att, han, att då den här rebellledaren också var det då? För han såg ju likadant ut. Att han var lite större? Nej. Nej, nej. Jo, han var lite blå. Eller? Nej, men han var ju grön nej han som ju alltså den här ja alltså han som hade gjort fel. Och han var så jävligt konstig ja, han, ja, han såg, ja, ja, såg konstig ut ju. jag tycker också jag tycker han ganska ut som en av dem äldre. Ja, alltså, ju, han, Jag ja jag, jag, jag, jag, jag tycker han, han, han, han, han var han var grön alltså. mm, han var så skrämtdlag jag tror också han var en. men så så det, honom det var, var, var var han jag fattar inte han nej, var, ja, ja. Vad han gjorde vad han dog eller vad som hände när han... Han, han skulle ta något, han tog några tabletter för att ja då det kanske var någonting... om man då hade det var så att han också hade någon kraft i så att han skulle och då var det ändå oavsett. sen då jag. Ja, det är ja. sant? att han liksom visste var de höll på honom mm. ville stoppa mm. men bara, frågan är då om man säger vilket gärret eller så jävla girig, liksom, och, och du ja nej, det, det jag förstod inte, alls det. Nej, det är inte det. man missar nog del tror jag mm. men varför var barnen så de var ju fientliga mot Tetsuo direkt Nej bara. Jo men det var ju för att hon, hon där tjejen, Hon kunde ju som se visionen i framtiden Ja just det Hon visste det, att skulle det skulle gå åt helvete Det var jag den här hon, hon sa ju någonting ja, Hon sa att Akira kommer vakna Ja just det jag mm. jag inte det här, du vet inte Hon, bara, hon vet uppmana honom. Hon hon inte, uppmana Hon sa ju det. till generalen också Någonting om att framtiden Eller det kommer hända igen Eller vad fan ja. han sa Tydligen så var det den här, den här scenen när de, när de här jättestora goseddjuren kom eller det mm. Det var ju de, att de försökte döda så genom att skrämma igen mm. mm. <laughs> Ja, och de blev ju som på fackat Och eftersom att de har varit i den jävla lekhagen i det här mm. laboratoriet hela livet så är de ju inte så liksom De har inte allt de kunde komma ja, med Ja, okay. det är ju så Ja, är, stora kom, ja spännande, spännande, bra. spännande, bra. Bra. spännande. Men det tänkte jag också på, det som sa om Tetsu, vad fan, vad fan hände med han? Alltså. Han var ju ändå, alltså han kände sig som en good guy i början, mm. men sen blev han ju bara galen, alltså, han blev helt galen. Jag tror att... Var det på grund av kraften eller var han, hade han dra i sig ondskan liksom? Jag, jag tror inte det, jag tror att det var kraften som, för typ mm. de här eh, motorcykelgängmedlemmarna som mm. kom in i den här baren, och så frågar ju bara, are you Tetsuo or are you someone else? Mm. När Tetsuo satt där uppe på den här tron och tystnade, mm. mm. mm. ner mm. mm. Jag tror att det var ganska så här, där tydligt. Att han var ju ja, men jag, jag tänkte var det också där? det, men samtidigt så han, alltså, han hyste ändå agg mot Kaneda äh, för att han liksom hade alltid varit så här, rädd honom. Så mm. hans åsikter kändes mm. som att de var ändå densamma som det var innan. Men, men, men det jag tänker att det kan ju också vara någonting, det kanske han har känt hela tiden, men han har ju haft någon som god vän ändå utan man, han hade känt så och sen när han blev då ond och arg då, då tog det över på något sätt att det var det, det en dag kunde fokusera eller, jag, jag tänkte också att det kan vara så att att de menar liksom att människor att man, man vet inte om man är ond eller god för man har liksom chansen att vara det mm. mm. som liksom. när makten kommer när man mm. får det liksom makt typ som är, som Hitler mm. då då gör man då kan man när man kan man då vet det då det liksom skils för nu vi kan ju inte utträtta så mycket mm. han sa ju mycket det att eh, now it's my turn to to make the decisions alltså mm. mm. exakt är det där tänker hur känner, hur känner du för dig när du är liten och obetydlig mm. exakt så det, att jag tror det kanske spelet på det han, mm. där fick man där fick komma till ett vägskäl mm. så han var, var, var bara durs fram tills att han insåg att nu går det helvete och när blev den här stora blobber liksom. mm. då börjar han sabbha efter hjälp mm. då var han fortfarande tätt det var det som man säger alltså, jag mm. och, var han, när han och Kanada slukts han försökte inte döda Kanada för att han räddade du kanna från att ja, det blev så strålande nej jo, ja. så jag, jag fick mm. som sagt att han bara försökte bara visa att det är jag som är det ja. liksom. det är faktiskt sant mm. jag fram. tror det också Ja. Han, gjorde liksom något... och han gjorde liksom aldrig något onödigt, du vet heller. Eller? Jo, han död på baren det var jättekonstigt. Ja, exakt. Men vad heter det? För han, när han gick i stan, och så där, liksom, han skedde ju i civilfolket, så han var ju inte liksom, pure evil Att han ville döda alla. på bro och ja. Men då dödade han ju bara militära. Nej, men då var det ju liksom kraften skulle jag säga. Det ser ju ja. som att han bara. Sprängbro. Men det kan ju inte mena att han är både, både Att det är hans egna åsikter Och att det är kraften det, jag tror att jo, det är antingen... jo men så var det Det var som en ständig kamp mellan han kraften och kraften Men som var in charge mm. Och mm. på slutet så tappade han din mer Ja spännande Jag trodde att när han gick där på bron Och så kom liksom den här rebell Han som han själv var en del i liksom, mm. mot militären. tänkte att började nu liksom mot militären Då tänkte jag att han skulle skydda han försökte ju skydda dem med pilarna när han insåg att de dog Men sen så han hädde ner Då får ju Aldo där det det bakom också När, när tante som mm. stod och liksom var Klassisk va, det va, va, var han, han var ju intressant Han var ju någon jävla Predikator liksom för eh, Återuppståndelsen och ja. ny gud liksom. Ja då det var en förtjänat Tydligen är hon med jättemycket i många också Men hon var inte med en alltså, någonting Här Jaha, eh. Alltså, det om, så hon som, med glasögonen, ah, vit, ja, de på en sån här. Ah. Det var inte hon mm. alltså. ah. Det, bara var, det var spännande också. Det var väldigt lite tjej med filmen. Ah. Mm. Jag tänkte det, det är ju klassiskt att, det är, att det är både lilla tjejen och, och den här tjejen säger att det är de som är föresprår framtiden. Det, det är väl oftast orakel. Ah. en orakelkvinna Men så de ändå nog inte, inte, inte så alltså det själv. Så. hon till ändå själv liksom ändå räddad, hon är, ändå liksom, hon är ingen jalsin. Like Nej, tydligen, yeah. tydligen i mangan så är det inte så heller, då är hon mycket, mycket mer liksom, själv. Alltså att hon klarar sig själv men mm, det inte, jag inte, jag vet inte, jag vet hon dödar folk då och sånt hela tiden Det gör jag tiden, inte så. nu, nu, nu sig skjuter ju någon och då blir hon direkt såhär Ja, exakt Och så det, det Kan det där, jag är bara såhär, det är lugnt såhär, du, turn yourself in, typ Det var tydligen jag var lite fult med Ja det var, jag tyckte det var konstigt att hon var med liksom, i toppen av rebellrörelsen Men gjorde det ofta i hela tiden och så när hon dödade en motståndare då fan? Mm. för de andra var ju kallblodiga ja. mm. alltså det är Exakt. alltså han den där killen med musen han var inte precis han var inte jag gillade alltså att det var så här brutal som sagt. Mm. det är ju gör du jag måste rulla mig mm. Mm. så att ähm... det är kanske 10-5 Ja. ja, men ska vi avrunda snabbt? jag följer vi, med dig. Vi har, vad brukar vi ha för avslutning då? Eh, ja, men upp betygen sen det var en intressant, spännande film. Mm -hmm. Ja, genomsnittet blev 3,25. Då avrundar vi väl upp det till 3,3. <laughs> oh, Samma som får en Och vad fick eh, 3,2 var på du mm. Right Ja, right Jävla kalle, Han drog ju ner den där alltså. mm. Han hade sett en 3, då hade den blivit 3,5 tror jag. Men skit samma Det var intressant, kul, kul film att se. och om nu får du annonsera. Nästa vecka ska vi se en film som jag bara vet vad den heter, jag vet ingenting annat. Jag vet inte vad den handlar om, jag vet inte vad den när den är och Jag vet att den är okej okay på G&D men den är inte jättebra, den heter The Phantom. Mm. Ehm. Alltså det, det får jag bara flicka in med det snabbt också. Jag tycker fan att vi borde köra, alltså typ att vi tar bort. Alltså, kolla betyget på IMDB innan vi ser ja, men det, men... Jag vet men alltså, vet mycket, är svårt, alltså nej, men Jag, men jag vet jag, jag vet men alltså Tänk på tiden innan IMDB mm. Alltså då, då satte man ju Då tyckte man ju liksom att Jag tyckte Wild West var typ hur bra som helst mm. Men sen ser man att den har typ 6,2 Då tänker man ju ändå om mm. och liksom, Eftersom att den här hade 8,1 Det är därför vi sitter och tänker att om Det finns några djupare i det, kanske hade den, hade den liksom haft 5,4 Då hade ja, vi liksom. bara, då är den jävla skit Alltså förstår ja, vad jag menar Jag ja, tror ja, att det sätter liksom ja. Jag tror det kan bli mer spännande betygssättning från vår sida om vi inte har någon aning. Så är det, man på ut direkt. Eller? Ska vi testa den? Nu vet ja, vi det. Men ska, du, ska, vi... Ska, ska, vi... ska du med nu? Att ja. Men, vi, vi, vi, vi, vi, men ska, vi, ska vi testa det? efter? Nu vet man att den har ja, varit ja, en efter ja, Nästa vecka. Nej, men vi, ska vi, vi vet då. inte exakt vad den har. Jo, jag vet. Bra snart. Bra snart. Ja.